9 și 48 de minute, trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Pe 22 octombrie 1962 izbucnea așa numita criză a rachetelor din Cuba. Atunci, seara, televiziunile americane și au întrerupt programul normal pentru a difuza un discurs extraordinar al președintelui american JFK Kennedy. Good evening, my fellow citizens. This government as promised has maintained the closest surveillance Of the de la un birou din Casa Albă. Kennedy a informat națiunea șocată că sovieticii instalaseră în secret rachete nucleare ofensive în Cuba la numai câteva zeci de kilometri de coastele americane și că aceste rachete puteau lovi orașe importante din Statele Unite, inclusiv Washingtonul. Era un act ostil direct îndreptat împotriva Statelor Unite. O mică precizare, distanța între Miami și Cuba este undeva uh, în jurul a 500 de kilometri. Bun, americanii descoperiseră deja de o săptămână acțiunile URSS în Cuba, dar analizaseră câteva zile situația înainte de a decide cum să procedeze. Washingtonul a hotărât să reacționeze ferm și să instituie o blocadă naval în jurul Cubei, către care se îndreptau în acel moment și alte transporturi sovietice cu armament nuclear. Interesant că unul dintre transportoarele navale sovietice se numea București. Și acesta a fost ultimul care a încercat să forțeze blocada. Și acolo a fost un moment în care uh, forțele militare uh, maritime americane s-au gândit să-l scufunde, dar s-au oprit în ultimul moment. Tensiunea a crescut dramatic și pentru câteva zile omenire a fost în pragul unui război nuclear devastator. În cele din urmă, sovieticii au dat înapoi în schimbul angajamentului americanilor că nu vor încerca să invadeze insula, angajament care a fost respectat apoi de toate administrațiile americane care au urmat. Criza rachetelor a constituit o mare lovitură de imagine pentru sovietici, pentru că lumea întreagă i-a considerat într-atât de irresponsabil încât să ducă lumea în pragul anihilării nucleare doar din rațiuni ideologice. Liderul sovietic, Nikita Hrușov, a fost de altfel debarcat de la conducerea URSS doi ani mai târziu și a murit anonim și deprimat în 1971, scos din enciclopedia Uniunii Sovietice și fără funeralii naționale. Se fac șapte ani de la unul dintre cele mai mari, dacă nu cel mai mare, scandal de dopaj din istoria sportului. La 22 octombrie 2012, ciclistul Lance Armstrong Uh, avea să i fie uh, retrase formal cele șapte titluri cucerite în turul Franței din 1999 până în 2005, fiind acuzat că a trișat sistematic. El a recunoscut că s-a dopat prin mai multe metode abia în ianuarie 2013 în emisiunea Oprah Winfrey. Yes or no. Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Was Yes. Did you ever blood dope or you... Da, probabil că și-a asigurat o bătrânețe liniștită cu interviul ăsta Did la Oprah. Bătrâne? A recunoscut Armstrong așadar că s-a dopat prin practic toate metodele cunoscute. Le-a încercat pe toate, cum se zice. Lance Armstrong a dezamăgit profund milioane de fani, chiar dacă practica un sport mai puțin popular. Americanul devenise un simbol fiindcă a reușit să performeze la cel mai înalt nivel după ce în 1996 a învins un cancer testicular extins și la alte organe de altfel, americanul a strâns milioane de dolari prin fundația sa în urma unei campanii lansate în 2004, când au apărut brățările alea galbene din silicon inscripționate cu mesajul "Live Strong. L am avut și eu... Da, și eu am avut, să știi, și eu sunt un mare fan al lui Lance, indiferent că până la urmă scandalul s-a dovedit a fi unul real sau nu. Eu nu cred că în ciclism e cineva care să nu ia substanțe interzise, la fel a făcut-o și Lance Armstrong, eu rămân fanul lui. Adevărul ești au adoptat foarte mulți cicliști în ultimii 20-30 de ani, au fost dovediți și, na, e un sport de anduranță, un sport foarte greu care te îndeamnă să trișezi, da. dar... Ai văzut că domnul Zofiu merge din ce în ce mai bine pentru aici? Se, se dopează cu bombonele, cred. No, cu <laughs> Cu șuncă. 22 octombrie 1968 s-a născut Shaggy la Kingston, în Jamaica. Am crezut mereu că e o coincidență, dar numele de scenă al artistului vine de la celebrul personaj de desen animat al serialului Scooby-Doo. Serios? Serios, serios, pe bune. Shaggy îl cunoașteți foarte bine după hit-uri precum It Wasn't Me, In The Summer Time sau Oh, Carolina. S-a apucat de muzică pe stradă în 1987, da, i-a trecut repede, peste un an s-a înrolat în Marina Americana, așa că a uitat de muzică o perioadă. A revenit în 93 cu O Carolina, iar doi ani mai târziu a lansat Bombastic. În 2000 a lansat albumul Hot Shot cu hiturile It Wasn't Me și Angel a colaborat în toți acești ani cu Maxi Priest, Cindy Lauper, Sean Paul, Bob Sinclair, Kylie Minogue și Costioniță, de altfel ultimul hit chug este Habibi, I Need Your Love scris împreună cu Mahombie, cu Fadey și cu Costi. Ani! Vreau însă la final de emisiune să vă fac poftă de vara, așa că ascultăm in the summer time. Ne auzim și mâine dimineața. Da, Mai am o corectură mică. Distanța între coastele americane și Cuba este de 165 de kilometri. Asta este clar. Cercetările da. continuă. Aile altă era Miami, Havana, n-aveți treabă, deci 165 de km. Era cu escală. Da, da. <laughs>